De megtehető anyagilag, fizikailag, mentálisan? Fiatalon fiatal jobban bírtam. Éjszakázott? Mármint már hogy. Hát, hogy nagyon sokáig fennmaradt? Persze, végig nem maradtam, azt eljöttem hazautóba. Van egy nagyon rossz uh, fokásom. Ilyen szempontból nem fogyasztok alkoholt, és így, uh, így jobban bírtam akkor kocsiban aludt, vagy aztán hajnalban ha jött? Nem, ha, hajnalban. Hadd mentem kettő-három óra felé. Hadd mentem, aludtam, visszamentem. De hol aludt? Otthon. Eljött Budapest, és visszament Sopronba? Igen. Ez egy Abszolút, hihassék, de Nem, futsa, egyáltalán nem. Akkor még valószínűleg a benzin árak kevésbé befolyásolták, de ha befolyásolnak, akkor a... is. Nincs olyan dolog, ami... Figyeljen, azt, hogy a múlt héten lementem Komáromba, és bezártam, a kiderült nincs sauna és lementem Komáromba, bevásároltam a Lidlben, termék megjelentés hallottak, majd hazajöttem. Ezek után én öntem igazán kárhoztathatom a miatt, hogy lemej Sopronba, hazajön Pestre aludni, majd Mindenki más. A komára, amik irányzásán csodálkoztam, úgy tudom, amikor hallottam, mert már mondta egyszer korábban, hogy szerdán zárva van. Mondtam? Figyeljen az én inszúrakozottsága, az nem ismer mértéket. Jó. Azt lehet, hogy én meg csak hallottam, hogy mondta korábban, de nekem... Lehetséges, nem t -t -t. tudom. Akkor ezentúl fel fogom hívni önt, hogy amikor megyek, ne. akkor jó, jó, jó nape. Ne. Ne? É, ez pillanat. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm. 0 át 1250 3888 12 halló doki adomost kívánok kulturális program ajánlóha lehet készült egy dokumentumfilm a sorozat, ha úgy tetszik, mert 5 darab körülbelül fél órás részből áll, és a romkocsmák kialakulásáról, életéről, a városba való beilleszkedéséről, vagy be nem szól. Én bevallottan elfogult vagyok, mert egy gyerekkori barátom lényeges alkotója a filmnek. A YouTube-on tekinthető meg a romokból, Cím alatt hétfőnként rakják fel a részeket, két rész már látható, illetve ha minden igaz, akkor ma rakják fel a harmadik részt. Akit ez a világ érdekel, vagy a kialakulása érdekel, vagy megélte, annak ajánlom szíves figyelmébe. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Viszontlátásra. 0612538812 Elmesélem önöknek, mert annak idején ugye én mindent elmeséltem magamról, jóformán mindent, hogy talán két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt, de nem olyan nagyon régen, minden nap voltam szinte színházban, voltam a Víg Színházban, ahol megnéztem a pálucai fiúkat, illetve megnéztem volna, hogyha nem jöttem volna ki róla. Én bűnrosznak találtam, ez nem kell, hogy zavarja mindazokat, akik szeretik, Homból a Krisztinával egyetemben elgondolkodtunk, hogy a Grund, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a számot, ami a Naschlager, csak amiatt ott maradjunk a második felvonásra, de nem maradtunk ott. Azt leszámítva még további három darabot láttunk, ezt mind a katonában, a politikusokat, a cseresznyéskertet és a vizityúkot, amelyből a kertet tetszett a legkevésbé, és de nem is ez a dolog lényege itt most, mert a vizitjuk és a politikusok az igen melegen ajánlott, de talán a Cseresznysked bemutatóján, de leginkább akkor a Telex, ahogy általában hozta Vejszer Alindának a legújabb interjúját, amely Brudiánossal Jánossal készült, és én olvastam a Telexen, hogy Brudiános János azt mondja, hogy ő egyik bemutatóján sem volt jelen, a, nekünk írták a dalt kiállításnak a Magyar Zeneházában, és miután a második megnyitóján személyesen találkoztam vele, és ezt el is meséltem önöknek, sőt az általán bemutatott filmen látható is. Írtam Vejszer Halindának, hogy ez nem stimmel, Uh, hogy miért voltam ilyen aktív, fogalmam nincs. Uh, a legkülönbözőbb dolgok tudnak kihozni a sodromból, ha például nem működik a kézimosás funkció a mosógépemen, aminek következtében két hét alatt két mosógép is megjárta a lakást, már a régét leszámítva, aval együtt három. Uh, és írtam uh, vegyszer a Lindának, aki mondta, hogy hát ez biztos, hogy az ő beszélgetésében nem hangzott el, hanem, hogy a Belex írhatta el, hosszú történet a Vejszer Alindával való viszony, amely nem igazán alakult jól az évek folyamán, ha föl kéne idéznem az okát, akkor nem tudnám megmondani, de teljes döbbenetemre, az követően, hogy hosszan elbeszélgettünk, hát relatíve hosszan, négy percer, 7 óra előtt kezdtünk beszélgetni, azért az nagyon hosszú nem tud lenni a színházi kezdéseket figyelembe véve, Vasárnap kaptam tőle egy SMS-t, hogy mennyire örült annak, hogy találkoztunk, és hogy nem vesszük-e föl egymással a fonalat. Egyébként úgy a fonalat, hogy sose sosem ejtettük el, hiszen korábban nem volt egy jelentős ismeretségünk. Majd megbeszéltünk egy találkozót, ahova nem jött el. Megkiderült, kiderült, hogy egy héttel későbbre írta be. Akkor felvetődött az a kérdés, hogy akkor pótoljuk-e, ez ilyen oda-visszament, viszonylag gyorsan túltette magát a történteken, én írtam neki, hogy hát ez elég gyorsan ment, akkor visszaírt, hogy hát nem merte, azt mondja, hogy találkozzunk még egyszer, és aztán addig-addig leveleztünk, amíg felvetődött, hogy akkor ma délelőtt a Budázi Györgyel készült interjú után találkozunk, és megmondom önöknek őszintén, nagyon kíváncsian várom ezt a találkozót. Megmondom önöknek őszintén, nagyon kíváncsian várom ezt a találkozót. 06 1 88 12 Eladom, kiadom most a szívem és hozzá kaphatsz egy életet Eladom, kiadom most a szívem nem lakik benne már se sem, Tessék, mint átadom olcsón nekem most egy jó szóért Csak egy Hát egy, kettő, három, nyolc, vagy nyolc, Eladom, soha nem most a szívem. Kiadom, hogyha kell, de nem kiadó most a szívem, És hozzá kaphatsz egy életet. Tudom, egy kör egy menetelnézést. elnézést, két gondolat még, az egyik, hogy ma van a, ma holnap van a, attól ki milyen nap, nézünk, győzelem napja, egy 78 éves esemény, nem tudom, hogy ez is bárkiben ébreszte valamit, illetve szerettem volna még egy gondolatot, csak így előre fontoskodni, hogy menjálni. én várom a szerdői napot, tehát én kíváncsi vagyok az beszélgetésre. Melyikre? Budaházival, ja, Az holnap lesz. Jó, bocsánat, holnap, igen. Az holnap lesz. Ja, az holnap. Csak ennyi, meg a Csintalan után írtam, és hát nem, nem ismertem remélni, hogy sikerül ezt a beszélgetést összehozni. Kíváncsi vagyok másik félre is, hogy hogy látja. Mi lehet a Csintalanféle beszélgetés alacsony nézettségének az oka? Na... Nem, nem a, csak azért, mert hogy a Horn való műsorra az nagyjából háromszor ekkora nézettséget vonzott, és most már tel, eltelt annyi idő, hogy nagyjából lehet látni a tendenciát. Ezt nekem egy statisztika mutatja, tehát kapografikont meg összetételt. Erről, erről röviden már váltottunk kommunikáltunk egymással szóban, írásban. Nem tudom, mi alapján. Tehát én mondom, én csodálkozom azon, hogy akik fel vannak hivatkozva, azok sem nézik meg az összes műsorot. Pedig azért egy lehető, tehát túlélhető. Hogy... Jó, de most konkrétan sok... vajon a csintalan mi lehet? Szerintem maga a csintalan fáradt ki, vagy ugye, a hallgatóság. most mondom, hogy az előtte való műsor Horngáborral és a csintalannal háromszor ekkora nézettséget, és a korábbi csintalan horn műsorok azok mind ennél duplája, háromszoros nézettséget hoznak. Jó, rendel van. Nem fogjuk megfejteni ezt a titkot. Csak a krisztának mondom, hogy ennyi papírt régen ragasztottam, mint amit tegnap a, a Budaház interjúhoz. Te alapokra törned a szívet. nem is tudod, hogy az Ezzel együtt most amit keresek azt nem találom. Magyar jelenem volt egy műsor, amit nem tudom, kivezetett, nem is a hölgyet. Elég furcsa összetétel volt, de ott volt Budaházi György is, ahol a foglalkozásaként az ő saját perének elsőrendű vádlottjákét mutatták be. Szerintem ez abszurdum, de ott rajtam kívül senkit nem zavart ez. Én pedig nem voltam jelen a felvételem a Magyar Nemzet 2008. április 15-i számában azt írta, hogy Budaházi György a zsidó pofátlanságára, ról írva buzdított a kurusz.infon a jegyiroda elleni tüntetésre tudják Broadway ezekkel a sorokkal. Kedves zsidók! És akkor itt most én is meg vagyok szólítva, képzeljétek el, nem vagyunk nácik, mint hogy a palesztinok sem nácik, meg az irániak sem nácik, meg Vasalbert, meg Liszt Ferenc, meg Lutermárktól sem voltak nácik, csak mindezeknek ugyanabból lett elegük, amiből valószínűleg a náciknak is annak idején a vérlázító zsidó pofátlanságból. Nos nézzék, hogyha egyébként azt mondják, hogy vérlázító zsidó pofátlanság még az is, Hagyján. De itt a nácikkal kapcsolatban azért mégiscsak felrémlik valami más is. A beszélgetésünk legelején, ezt fel fogom idézni Budaházi Györgynek, mert ha bár én már egyszer, kétszer beszélgettem vele, ez mind az EHO televízió zajlott, és emlékeim szerint akkor is felidéztem számára a származásomat. Mintha a származásom nem változott, az ő foglalkozása pedig az, hogy a saját perének elsőrendű vádlotja volt, gondolom, hogy ezen essünk túl. Legfeljebb rövid lesz a beszélgetés. 061-253-8812. Mindeken küldtem egy köszönet teljes SMS-t Horváth Csabának, mert a beszélgetésünk folyamán eszembe jutott a parkolásom, és nem büntettek meg. 0, 12 Elvesztettem. Csak a kejfejjelcső alak vagyok képes arra, amire egyébként a teniszezők rendszeresen. Én a teniszezőknél látom azt, hogy egy banánnak megeszik a felét és lerakják. Én egyébként sosem eszem egy fél banánt, leszámítva, ha dolgozom. Úgyhogy lehetséges, hogy teniszező vagyok. 061-23-88-12. ha van mire... Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem túl fontos dolog. A Budaházival kapcsolatban volt egy, egy aprócska hír, hogy ő a börtönből lóval ment, lóval ment el. Tehát akik egyelmet kap az ilyen trátárisan, menjen el onnét. Csak úgy... Szögét ütött a fejembe. De mi ütött a szögét a uh, Én uh, a, a, a, a mi beszélgetésében erről egyáltalán nem lesz szó. Én tételesen fogok végigvenni uh, egy uh, idősort. De ezt a lovat, ezt a rajongói vitték oda, a budaházi nagy ja. lovas. Uh -huh. Hát jó, azért gondolom tudta, hogy, hogy majd jövünk lóval, és akkor miért nem mondta azt, hogy gyerek, gyerekek? Oké, okay, kegyelmet kaptam, örülök neki oh megyek valahogy. Hát haza is ment utána. Igen. De azért látja, milyen érdekes dolog. Önnek a ló maradt meg, és nem a kegyelem. És most már mondhatja, hogy a kegyelem is, de nem. A ló. Akarnak első villa most, vagy ez nagyon nyálos? Ennyi döbnénk. 061-253-8812 feliratkoztak a kfj YouTube csatornájára. Követik a kfj Facebook oldalát. Nosza, nosza. Lelkembe vissza visszahúz szünetelen, ha elmarad egy állumás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Fialam, és ott kihívtam? Azt. Azt szeretném kérni egy, egy apró észrevétel, hogy az a mikrofontartó árvány, ami a, a Jánosnak a fejét körülbelül kettévágja, azt nem lehetne valamilyen más szögbe beállítani? Szó volt róla, de nem nagyon. Nem nagyon az az igazság, tehát ez felmerült már, de most... mert, mert annyira nézem a Friderikusékat, meg a többit ott meg a kadarkait is ott, ott megoldják ezt, de most a Jánosnak pont úgy félbevágja a fejét. Úgyhogy... Most jó? Hát egy kicsit jobb, igen, lehet, látom, hogy most állítja már. Hát nem akar eljönni lakberendezőnek, tehát például, amikor itt volt a szakember, akkor erről is volt szó, azt, azt kell, hogy mondjam, hogy a társaság, amelyikkel én dolgozom, csak hogy mindenkit kibeszéljek, bizonyos szempontból fáradni látszik. Mert az, ami például önnek szempont, az nekik kellene, hogy fontos legyen, és neki kéne ezt új beállítaniuk, hogy ez megtörténjen. Én ebből a szempontból teljesen formabontó vagyok, én őre támaszkodom, miközben két ember is volna arra. Az egyik még külön fel is hívta a figyelmet arra, hogy ez egyébként így lesz, a másik ennyit setet. Szóval azt kell, hogy mondjam önnek, hogy az a lelkesedés és az, az odafigyelés, ami önben van, az két dolog miatt fontos. Egyrészt Tök jó, hogy van. Másrészt tala, talán valami átragad azokra, akiknek ez hivatalból kötelességük lenne, harmadrészt pedig e, megtartja ezt a jó szokását, akkor máskor egyéb ügyben is fog telefonálni, és én egész kivételesen, szokásomtól eltérően nem elfogom küldeni a fészkes fekete fenébe, hanem hallgatok, és megpróbálok alkalmazkodni önhöz. Igen, igen, ez, ez, ez, én nem tudom... Én... De figyeljen, nekem lehet a, a védjegyem az, hogy itt minden másféleképpen van, mint a Kadarkainál, és a friderikusnál. tehát én egyébként nem akarok az ő haladni, ha akarnak, ők haladjanak az enyémben, de erre se tartok igényt. Egy esztétikai dolog, hogy az ember zavaró, hogy az De az... figyeljen! kettévágja, most jó, mert a nyaka alatt van most. most. Jó, rem, rem, de figyeljen! Minden kívánsága így teljesüljön, és miután ez nekem is jó ennek következtében. Örülök neki, hogy ilyen, ilyen gyorsan szorvosolni lehetett. Hát nem csak, hogy orvosolni lehetett, hanem, hogy ő ennyire kreatív volt, és én a maga módján tudtam ehhez alkalmazkodni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Bizt, Minden, jót. Már velem. Minden jót. Minden Jó. Lehetne több hajam, de abban nem tudok segíteni önöknek. Árpa Attilának volt hajbeültetése, meg Korda Györgynek, de azt hiszem tekintetben épp úgy nem fogom követni őket, mint hogy a Friderikusz podcastot és a Kadarkai podcastot is legfeljebb annyiban követem, amennyiben ez is podcast. 06 253, 8 12 8.12. Szívem majd nem megszakad. Mikor elindul a vonat, a majd nem megszakad. Életemek által utoz. Én viszont most belevertem az államat, mert hogy nem vettem észre, hogy itt van. Gonad, Ma egy tiszteleti jegyel, amit nem én szereztem, megyek a Rikádossályi koncertre. Én nagy bödőcs rajongóvá váltam. Nem adok ki tízezer forintot a bödőcsre fejenként, tehát húszözret összesen. Ezen gondolkodtam tegnap, hogy a Peter Gabrielre sem mentem el Münchenbe, Hát az úgy Cuzán mellett volna egy százos, valahol Budapesten ősszel van még jegy a Bödősre. Nem tudom jól megmondani, volt bennem egy felhorgadás, erre a Sáira se akartam 15 ezeret adni, miközben az Elvis Costello-ra gond nélkül kiadtam talán 25 ezeret. Ezek nem feltétlenül racionális dolgok, de most hirtelzőt az eszembe. Ez ma este lesz. A, a, a büdös meg tegnap volt. Némi meglephetésre megtaláltam Szlazsánszki Ferencet is a Duma klubban, de hát Annyi meglepetés van a világban beleértve a Kejfej Jancsit, hogy ezen igazán nem szabad kiakadni. Ez a szabadon betelefonálós rész már nem tart sokáig, ha akarnak, akkor most éljenek vele. Előre szólok, hogy amikor megjön Fábián Tamás, akkor lesz majd egy rövid ilyen technikai átállás, az része a műsornak. A holnapi keddi műsornak ez nem lesz része, el lesz vágva, és ott fog elkezdődni, hogy iratkozzanak föl. Ez neked is mondtam most Jánoskó. Élőben vágok. A mocsárszagú nyár És anyaföldszagú ágyám Pilled a törcivű Mint szányszeget gólya madár Néha nyitja szemét S pillet Tám vele minden. Ha erő, a reményhez sincsen, ha nincs remény, ha nincs remény, ha nincs remény. De a nap halott imazban, mint éj. Ma színházat játszik, csép színpadra ér. csak a tények jó szívű doktoraként lekacsint rán sunyi a szemén. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialó Nekem Nekem a műsorban az is tetszik, hogy nagyon változatos a háttér. Ez ma készült, ez a fotó az erkéjémről. Igen, igen, nagyon szép a most is a fotó, mert ő sokszor nagyon szépeket fényképezik az erkéjéről. Hát, hogy szép, de azt nem tudom, de maga, amit látok, az szép. Örülök, hogy tetszik. never see show sure. how sure. sure. sure. sure. sure. sure. sure. Azért felhívom szíves figyelmüket, hogy e, miközben a korlátozott apokalipszis ott van, alapvetően két jelzője volt régen a műsornak, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mind a kettőt legyenek szívesek figyelembe venni. 061, 250, 3, 88, 12 talán először. Még milyen érdekes, hogy a budaházi kapcsán a ló volt az, ami az illetőt kiakasztotta, nem is a kegyelem, meg nem is a zsidózás úgy jártottam a gondolataimat ebben a kis fejemben. Ki mire érzékeny? Van aki a lóra? Ha minden igaz, akkor a záró zene jön. 0 06 1 másodszor. YouTube műsorokban ritkán szoktál pontos időt mondani. Tudod, annyi minden történt akkor éppen, és én nem tudtam már hinni senkinek, és te megpróbáltál segíteni rajtam. Sajnálom most már hogy megsértettelek. Hidd el, hogy bánom már, ő bánom már, hogy hívtelen Itt a vendég jó, jó. jó, és aztán figyelj, András, után ez a szám megy ez 2. perc 45 másodperc és átrendezünk úgy, hogy közben az a műsor része, de levesz, lelevesszük a hangot, és nem ilyen gyors átállás lesz. Oké, okay. csak ezt eldöntött. Fábián Tamás már itt van a kapuk alatt a szószoros értelmében, így aztán tényleg kerek 140 másodperc van hátra a mai műsorból. Holnap Fábián Tamás nem lesz, hanem budaházi hogy lesz, de lesz Fábián Tamás, és még egyszer szeretném elmondani, vagy sokat szor, hogy a jövő héten kísérleti jelleggel 15-én, 16-án és 17-én 16 óra 32 perckor kezdődik a Kejfej Tehát a jövő héten Hétfőn kedden és szerdán időlebonyolítású műsor lesz, és ezek a műsorok 16 óra 32 perckor kezdődnek, és nagy valószínűséggel 18 óra 3 percig tartanak. 15-16-17, hétfő 2 szerda, 16.32 32 kej Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Balgóta József vagyok. Tartozom egy telefonnal, tudom. Igen, és nem is tudom, hogy hogyan pótoljam. Nénesetre most azt hallgattam a műsorodban, hogy akár melyik zenédet veszed elő, mint kedves neked, olyan hangulatot tudsz teremteni vele, hogy bármikor leteszik a kejfejöcsit valahova, a pillanatban ott van a műsor hangulata. <gül> Akkor <gül> kell hozzá, hogy elővedz, ami, ami zenéd van, és úgy le, a saját szerepedem vagy. Nagyon jó hallgatni. Köszönöm. Még egy telefon belefér, és annyi. 061-253-8812, senki többet? Ne felejtsék, hogy a felbaján Tamással készülő műsor szintén interaktív. Tehát attól, mert most szünetet tartunk, az élő megmarad, csak változik a felasztás. Kizárólag a műsor témájával kapcsolatban várom majd a telefonjaikat. Még van 25 másodperc ebből a blogból. Youtube műsorban nem mondjuk pontos időt, de most mégis megteszem. 8 óra 21 perc van.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 Felexnél van egy videós részleg. Jó reggelt, és köszönöm a meghívást. Hányan vagytok? Hatan dolgozunk, a napig Közel Közelebb um, Ki a főnök? A Péternek, hívják, ő még az Indexben is a videórólatnak a vezetője volt, és ha jól emlékszem, akkor 2010-ben kezdett még gyakornokként az Indexnél, tehát most már 14-ével foglalkozik professzionálisan videózással.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 fontos lenne azt tudni, hogy. Ez a hogy miért mi nekem, csak legyen Mert, mert, mert kettő érkezem, van, és nálam van. Ja? Egy gondoltam, jó, jó, hogyha igényt tartasz rá a kúhaire. Köszönöm. A háttér az így változni fog gyerekek? Beszélhetünk Nem Nem Nem Nem Nem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 majd a, azt tapasztaltuk, hogy kijött több tucat rendőr, készenléti rendőr a Karmelita épületéből, és uh, körbe kordonozták, akkor még csak ez az ilyen látszerű tudod, amit így ki lehet húzni, és akkor azzal tartottak minket távol, meg ugye mondták, hogy most menjünk innen a területről, és... Uh, és akkor nem tudtuk kérdezni továbbiakban a politikusokat, és mi ezzel lenne a Helsinki-vel közösen panaszt vagy a Helsinki Bizottság segítségével, mert úgy tűnik. hogyan hogy... képzeljék igen... el, ott egyszer csak megjelenik rengeteg rendőr kordonokkal, és mit csinál, elkezd építkezni?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 40 rendőr, azzal, hogy veszélyt jelentünk a közrendre és de a, de, a... Tülön, Ezt Honnan tudjátok, hogy veszélytünk? Ezt közölték? Ezt közölték, igen, igen. Nem az, hogy veszélyt jelentünk, hanem azt, hogy, hogy kiemelt védettség, vagy fontosság. Most elrend... Ki beszélt hozzátok? Az egyik vezető rendőr rá kommunikáltunk ott, és akkor ő kért meg minket többször, hogy, hogy tessék arra menni, és akkor nyilván én megpróbáltam kiszedni az indokot, hogy akkor mutassanak erről egy írásos papírt, vagy az írők volt akkor, ez egy színhez volt? A részemről? Nem, részükről. Hát erre ne, nem voltak felkészülve. Tehát ugye sem előtte, sem azóta nem történt ilyen, hogy kijön egy csomó rendőr, és azt mondják az ott tartózkodó újságíróknak, hogy most menjenek arrébb, mert, mert ők ezt, ezt az utasítást kapták. Tehát hogy azért ez nem, ez nem volt egy. A párbeszéd ez egyébként rajta lehetett a videón, amit a rendőrrel folytatta. Hát most egy jogszabályi környezet, az, az, ha jól tudom, meg akkor ugye konzultáltunk a jogászunkkal, ő azt mondta, hogy a rendőröket most vagy lehet mutatni. Tehát volt erre ugye ilyen Igen. Ügy, meg törvénykezés, és az, szóval, hogy sem lehet mutatni a rendőröket,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 Nem. Ezt nem én tudom. igen. Na, csak ezzel vagyok egy pillanatra egy megakadásban, hogy, hogy most valaki másnak az érvelését kellene akkor nem, nem, nem, nem, nem alátámoztani, most most az a kérdés, nem, nem, nem, ezt egyáltalának kell alátámoztani, hanem, hogy mind az, ami rendszer van a karmeritánál, az mi? Ami egyébként ja, állandar ja, ott értem. van. Nem, nem, nem. nem, nem. Hát azt nem ugye ez az az magyarátom. a szituáció, hogy, hogy egy építési építkezésre hivatkozva húzták fel a jelenleg is álló kordonokat,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 Be, meg csukjákba, emberek rohantak be a nyugati pályaudvarra, tehát ilyen, ilyen foci szurkolószerű formák, akik a, az ilyen marokköveket szedték fel a sinek közül, és aztán végül nem dobálták meg a rendőröket, de hát érted, most így, én így vidékről abban az évben felköltözve Budapestre teljesen tojásél a felekem, mert azért így eléggé, eléggé hát be voltam rezálva ebben a helyzetben. De tehát azt Vagy nincs, lehetne? Nincs. Hát amúgy, amúgy lehetne, meg lehet, hogy most már érdemes kell számolni. Mm, a kolléga volt napszám egészső, azt hiszem, hogy gyorsan felvette, amikor mi a könygász felhőben álltunk az elsősorban. sorban, akkor én a... a kamerának? Hát ilyen extra védelme nincsen, extra védelme nincsen. Lehet, tehát megint, lehet ilyenekbe gondolkodni, de nem, nem, eddig nem volt benne az eszköztárunkban. Azt kérdezem, hogy a telexnél, vagy te felhívod-e a kollégát figyelmét? Hányan vagytok? Összesen? Nem, most itt.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 de úgy utána onnantól kezdve, hogy mi, mi kapcsolatban voltunk vele, meg más videós kollégákkal, hát beszéltünk például arra, hogy mi legyen a címe. Tehát arra egy ilyen hosszabb, hosszabb, hát ilyen diszkusszió folyt, hogy, hogy hogyan keretezzük például ezeket az eseményeket. Mi az, amit kiemelhetünk, mi az, amit nem emeljünk ki. Van benne olyan trágár idézet, ami, ami lehet, hogy jól hangzik, de amúgy, amúgy meg nem ezzel akarjuk a egészségét. Hát a Júli szerintem ilyen három körül fejezte be a vágást. Én, én akkor még fenn voltam, küldött egy verziót, megnéztem, tök jó volt, én addigra már te a címet, az meg az előtt... Tehát te, vagy az, te vagy az, aki ezt elfogadja, hát előtt, és aztán átadja? Hát mi ezt úgy szoktuk csinálni,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 az eseményen bejelentettek egy hét kérdésből álló népszavazási kérdéscsomagot is. Kérdezném én a 135 bátor, megöregedett, fiatal, álkeresztény demokratát, hogy mit érzik magukat kiváltságosabbnak, mint bárki más ebben az országban. Mitől érzik magukat felhatalmazva arra, hogy egy életre tönkre tegyék több százezer diáknak a jövőjét. A menet ezt követően elindult a Clark Adam Itt álljunk kérdésben. is meg.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 Nagy ereje van, kim volt 20 ezer fiatal, nagyon más volt a dinamikája egy ilyen tüntetésnek, mint a tüntetéseknek általában hát halál unalmasak, kimennek emberek, ö, olyanok szólalnak fel a színpadokon, akik nem tudnak igazából beszélni, dramatúrbillag nem, nem, nem és nézzi... ez nagyon más volt. És mi akkor elkezdtünk velük forgatni, és azóta mi követjük őket. Kinek szól a videó? Ugye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 Nekünk az a szerencsénk, csak hogy a kérdés válaszoljak, hogy, hogy ugye nem egy híradó vagyunk, nincsen műsoridő, nincsen megkötés, hogyha egy eseményből azt gondoljuk, hogy három perc érdekes, akkor három percet. A tizenhárom, akkor meg annyit. Fontos-e az, hogy én, aki egyébként most jöttem haza a Holdról, és ezt megnézem, tudjam -e tudja ezt az egészet valamibe beéleszteni? Hát egyrészt fontos, de például azért ebben a videóban is az nem hangzik el, hogy mi az a státusztörvény például. Tehát a... De ez hiányosság, vagy nem, vagy e ez tudomásul kell. Ez nem, nem lehet. Tehát nem hogy le ezt a filmet úgy képzelik el, hogy van egy eleje, van egy utózmánya, itt maga a film, aki egyébként e szélesebb kontextusban meg akar ismerkedni vele, az vegye a fáradtságot. Jól beszélem. Egyrészt, igen, másrészt a videó alatt is e megvannak a teleksnek a különböző e elérhetőségei, hogy hol lehet erről egyébként bővebben tájékozódni. Aki mondjuk a telexán látja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 Legyen, nyilván itt ilyen beleegyező nyilatkozatoknak az aláírás, az, az nem feltétlenül, vagy nem mindig tud megtörténni, de nyilván igyekszünk arra törekedni, hogy, hogy minden, minden úgy menjen, ahogy az, az a korrekt és normális. Köszönöm szépen, menjünk el a Kárkádám Adam térre Fábján Tamással együtt, folytassuk az utat. A Clarkáden térről a tüntetők spontán felmentek a Karmelitához, amelyet ezúttal a rendőrség nagyobb erükkel védett, mint eddig bármikor. Itt álljunk meg. Könyve ez nem tanít. Um, ugye szakmai általam, hogy az ember mindenfélét olvas, uh,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 de nem akarok előre szaladni, mert hogy ez még okay. egy későbbi... Oké, hogyha a report alanyjal, illetőleg a bemutatott filmmel kapcsolatban, Fábián Tamás, valamint a május harmadikai események kérdések, hozzászólások vannak, 061-253-88-12.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 Hol voltál? Hát a mellett voltam egyébként. De hogyan láttál be? Én itt, én itt vagyok az operatőr mellett egyébként végig. sapkám egy pillantra látszott. Hm? De egy sapkám látszott között. Táljunk meg. Én most pedig elég nem ítélhető módon e, nem mondtam, hogy korhatáros tartalom, Ez a telexnél korhatáros kint van -e feltüntetve? Igen? Ja, nem. ja, az a kérdés volt, nem. Bármikor is, amikor az, hogy ilyen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 Hát volt, hogy mutattam a Júliának egy pillanatra, hogy mondjuk ott valami történik, de ugye, ugye én, például, én például csak elmondom, hogy, hogy ott a mellette, és ugye én is kameráztam, csak én a telefonommal, azért, hogy több szögből, több meg legyen. Ebbe szerintem nem került be, mert én álló felvételeket készítettem, én abból végül a Facebook oldalamra raktam ki egy, egy válogatást, amit szinte egyébként megnéztek, majdnem 2000 ezeren szóval. Azt árult el, hogy hol álltatok, mert ugye van egy pillanat, amikor lehet a kordonnak mind a két oldalát látni. De valami magaslaton voltatok? Ott van egy ilyen építési ö, elemek, nem tudom, kövek, vagy ilyen díszkövekből, tudom, egy, ilyen, egy ilyen stóc, vagy valamilyen kis dombocska abszerű, és akkor Júli arra állt fel, én megálltam mellette, tehát hogy ő, ő azért tudta fel megcsinálni azt a képet, amiben látszik a bent is, meg a kint is, én meg ott álltam mellette.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 Tehát amikor mi nem zárták le Kordonnal a Színház utcát, és ott mentek a turisták, és ugye ők... Nő, de a, a képes fel az közele van a karmelitához és a másik de ott, volt, lehetett, de ott, ott volt forgalom. Ott, ott, ott korábban volt? Ott, persze, ott volt gyalogos forgalom, tehát mi ott forgattunk még. És akkor mind a zártak. két oldala meg nem képes. Igen. Aha. És ezt mióta zárták le? Hát 2021. decemberben... Jaj.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 Hát nekem itt az volt még ilyen kulisztatitokként, ami elmondható, hogy ugye elég sok könygázt kaptunk, és nem is a, az, a, az a erős ilyen fiziológiai hatás, hogy folyik a könnyet, hanem hogy az öklendezni. Tehát hogy nekem nagyon kaparta a torkamat, muszáj volt köpnöm többet is.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 Én kerestem a fiamat, mert ak érte, és amikor beértem oda, ahol őt kerestem, egy fiúk, ölelte a konzolt, és telibet kapta az arca a könygász, és próbáltam neki kimosni, meg, meg lemosni törölni az arcát, és kértem, hogy had vezessem ki, és nem volt hajlandó. És akkor elkezdtek bentről kinyomulni, egy másik főt, aki vele volt, azt rögtön berántották, és ezt a srácot is elkezdték lefejteni, de én félek, hogy megsérült a karja is, mert annyira kapaszkodott, azt mondta, hogy ő nem megy onnan se de most már szóval feljutottam a talassznak a forró drótját, azt mondták, hogy látják a fiút. Ön például óvóként, illetve szülőként ilyen érzések avarodnak önben, hogy, hogy egy rakás diákot itt uh, ilyen rohamrendőrök toltak éppen a karmételvel. Találkoztam diákommal, ő most 15 éves, meg a fiam is itt van, rossz, féle, Én félek. Féltem őket, magamat is féltem, mindenki féle. Nem kellett volna, hogy idáig eljük, hogy on the side of the city around the house on the cross I'm itt a kordont, e, majd a diákok bementek a kordon mögé, ugye, rengeteg gyerek, rengeteg kiskorú, majd a rendőrök elkezdtek felénk jönni, én sokan szerintem ugyanúgy, mint én. Nem is nagyon látták, a mi a történés and a a bottom and mi most történik. a van and a bottom and a bottom and a bottom and a bottom and nem bottom and a a így and a pofán. Igen. Így a bottom legközelebb is, is bottom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 és egyébként is azt gondolom, hogy mi honfitársak egyébként elég sokat bántjuk egymást, így is különböző dolgok miatt. Nem kéne még ez is. Viktor faszá nagyon kicsi kubi botta megnöveli! Viktor nagyon kicsit, kubi, bonttál, megnöveli! Maszkot rajtam, és hogy nem szabad mászni ennyire amit tudok, mert a gyülekezésük törvény ezt mondja, de, de ez egy. Ez most már a tüntetés, most már lezárták, nem? A könygáz miatt, amit ránk fújták. Műtető fejére is fog jönne neki. Szóval miatt. De mindenki masz volt és ez... Értettem, hogy amit hogy Értettem. Ez nagyon-nagyon rossz érzés volt, mert most, hogyha uh, bármi lesz, akkor...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 Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Ha több ilyen videót szeretnétek látni, akkor támogassátok a Telekszet, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Ugye ennek a videónak az értéke az a hatása. A hatás meg nem lehet megfejteni. Tehát, hogy ma most szétszedjük és összerakjuk,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 politikai ö, szlogeneket ö, vagy úgy lép fel, ott, ott szerintem őket érdemes. És tehát, hogy pont, pont az, amit te is mondasz, hogy mi tud az eleje lenni ennek a videónak, az, hogy ezek a tinédzserek egyébként nagyon értelmesen elmondják a gondolataikat a világról, illetve a félelmeiket is megfogalmazzák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 az a kérdés, hogy vajon egy ilyen tüntetés előbbre viszi azt, hogy a státusztörvény megváltozik? Hát meg, hogy ez most csak a státusztörvényről szól el, szóval itt azért uh, egyrészt nyilván az egy apropó, az megint egy másik kérdés, hogy azt hiszem most ebbe így a, a kormányzat, uh, Ugye itt már hónapok óta oktatással nem volt azért olyan intenzíven szó, mint mondjuk az a, a tavaly ősszel, hogy az most újra olajat öntött a tűzre, és uh, nyilvánvalószínűleg ezt ők se gondolták, hogy mondjuk ebből ilyen jelentek. Türelem. Figyelünk, jó reggelt. Halló. Miért nem lehet hallani? Már is. Halló. Halló, Horváth Péter én beszélni, hallott téged? Csak jó, én nem Igen. Te. Lehet hallani? Igen, igen. Na, forrás, a Én azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy mit kellett volna a rendőrségnek csinálni? Szóval amikor tényleg, tényleg. Mit kellett volna a rendőrségnek csinálni? Ennyi. De ezt neked egyáltalán meg kéne Nem, szerintem, tehát hogy nem, nem abban a szervezetben dolgozom, úgyhogy én erre nem, nem tudok jó, jó választ adni és nem is vagyok a jogvédő meg ilyesmi, hogy, hogy azt mondjam, hogy ez most arányos volt, vagy aránytalan és volt. Nekem, nekem, az azt is. nekem a személyes megélésem azért ott az volt, hogy, hogy az volt a furcsa, hogy azért egy építési területet védenek egyrészt, másrészt meg azt azért lehet talán indokoltnak gondolni, hogy mondjuk az, hogy a miniszterelnöknek a hivatalát mondjuk ne rohomozzák meg diákok, az valószínűleg minden demokratikus országban az történne, hogy ott egy sorfal is nem engedik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 isor amelynek vágatlan teljes verzióját szerdán fogják látni, és miután ez a mai nem volt korhatáros, így az se lesz, furán érzi magát az ember, hogy végül is hova az korhatáros tartalmat beleért, hogy maguk a főszereplők se korhatárosak, ugye hát, hogy korhatár alattiak, talán annak érdekében, hogy minél többen lássák, akkor így marad. 061 253 12 először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 a hét Szerdán megnézheti, bár a YouTube-ból adódóan bármikor megnézheti, de a szerdai adás a Fábián Tamásával való beszélgetés lesz. 061 Jó reggelt. 12 Jó reggelt. Azt szeretném megkérdezni, hát a Fábián úr tudja, hogy elhangzott-e, hogy kényszerítő eszköz fognak használni?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 Hát szerintem az alapvetően fontos. Ugye nyilván itt azért is tud felemes lenni, mert tehát még tök különben a rendőröket is. Csak hogy ők nem nyilatkozhatnak egy ilyen helyzetben, de senki. tehát hát hogy hát Nincs itt egy rendőrség. Hát meg lehet kérdezni, de most annak, annak, hogy áll és nem néz a kamerába. Tehát most az el lehet játszani 500 szor, és mindig ugyanaz lesz a Most A beszélgetésünkhöz képes, tegnap a szerdai műsorhoz képest...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 pillanat, vagy, vagy pillanatok, vagy percek, hogy nem ment senki sehova, nem az volt, hogy jó, akkor most hú, gyorsan húzzunk haza, mert ez itt nagyon paralel, hanem állt mindenki tanástalanul ö, ledöbbenve, kicsit kétségbe esetten, mert hogy pont amiatt ami, amit itt próbálunk körbe körbejárni, hogy itt azért ilyen 15-18 éves gyerekek kerültek olyan viszonyba rendőrséggel, meg gumibotokkal, meg könygezzel, meg páncélokkal, ami, ami nem normális, hogy hogy, hogy, hogy, hogy ilyenek vannak.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 Őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen. Fábián Tamás. Na hát remélem, hogy válaszoltam és néha...